פרק כ"ז ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמורו את כל המצווה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והיה ביום אשר תעברו את הירדן, אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, והקמת לך אבנים גדולות, ושדת אותם בשיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, ושדתה אותם בשיד. ובנית שם מזבח, לה' אלוהיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל. אבנים שלימות תבנה, את מזבח ה' אלוהיך, והעלית עליו עולות, לה' אלוהיך. והזבחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני ה' אלוהיך. וכתבת על האבנים, את כל דברי התורה הזאת באר היטב. וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל לאמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, לאדוני אלוהיך. ושמעת בכל אדוני אלוהיך, ועשית את מצוותיו ואת חוקיו, אשר אנוכי מצווך היום. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמר, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, בעוברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה, וישכר ויוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר, וזבולון, דן ונפתלי. וענו הלוויים, ואמרו אל כל איש ישראל, כל רם, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסיכה, תועבת אדוני, מעשה ידי חרש ושם בסתר. וענו כל העם ואמרו אמן. ארורו, מקלה אביו ואמו, ואמר כל העם אמן. ארורו, משיג גבול רעהו, ואמר כל העם אמן. ארורו משגה עיוור בדרך, ואמר כל העם אמן. ארורו מטה משפט גר יתום ואלמנה, ואמר כל העם אמן. ארורו שוכב עם אשת אביו, כי גילה כנף אביו, ואמר כל העם אמן. ארורו שוכב עם כל בהימה. ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם אחותו, בת אביו או בת אמו, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם חותנתו, ואמר כל העם אמן. ארור מכרעהו בסתר, ואמר כל העם אמן. ארור לוקח שוחד, להכות נפש דם נקי. ואמר כל העם, אמן. ארורו, אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. ואמר כל העם, אמן.